Alamin, as-salatu as-salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi e gjmajnë Shiku e së të ndëruar As-salamu alaikum wa rahmetullah Pacja dhe bekimi dhe mshira e Allahut që është në bi ju Falëndërimet dhe labdërimet tona i takojnë vetëm Allahut të më dhruar Të gjitha adhurimet dhe veprat tonë të mira ati ja kushtojnë pa që edhe bekimi i Zotit qofshin bi të dërguarin ton, Muhammedin Aleyhis Salatu Ves Salam, bi shokët e ti, bi gjithata që ndjekin këtë rrug deri në ditën e fundit të kësaj bote. Mirë se ta komi përsëri në emisionin ton të radhës në kërkim të adhurimit. Emision të cilin e kemi filluar më heret, ku kemi përmenur disa hyrjet të domës doshme, e pasaj kemi kaluar edhe tek, fusha e adhurimeve, të sëllet i a kemi obligim zotit ton, apo, si kurse e kemi emërtuar në fillim, ato janë të drejtat e zotit të këni. Për këtë arsyje, njëri u vazhdimisht duhet që të interesohet për obligimi që i kondaj zotit e ti, nga se një vazhdimisht kemi nevoj për te, një vazhdimisht, i konsumojm dhe i përdorim beqajit e Allahut azzaxhal, andaj ashtu sikur që nuk mund të pavarsohemi, nuk mund të largohemi nga Zoti i Onë në jetën tonë, ashtu duhet që të jetë ndjenja jon edhe për obligimet që i kujturë, në film, kemi ne ndaj tij. Ju kujtohet në fillim kemi folur për të drejtat dhe kemi thënë se sa është e rëndësishme që këto të drejtë të respektohen. Dhe sare këto drejta shkellen, automatikisht ndodhin kaosa dhe shkatrime të përmasave të ndryshmën e të një kësaj bota. Andaj, në qovë se shkelja e një të drejta nga të drejta e njëriut dhe mësë përfilje e obligimi që e kemi njënda e ti silë njërzimin derin këtë konflikt, si nërzimin dheri në këtë shkall të luftërave dhe shkatërimeve në me zvete, atër a thua valësitë qëndrën puna në qofë se këto të drejta, të cilat shkellen dhe në përkëmbën janë të drejtat e kryuësit, e ati që gjdo gjë ka në dorën e ti, e ati që gjdo gjë leviz me lejen e ti, e ati që gjdo gjë jetan me lejen e ti, dhe vdes me lejen e ti dhe urdhen e ti pa dëshim se pasojat do tjenë shumë më fatale. Andelusim Zotin që ne mës të jemi nga ta që i shkelin urnat dhe obligime që i ka ndaj Allahut të madhërguar. Kemi përmendur në fillim për të drejtët e Zotit. Kemi foli për në të shmërin e raporteve që ka në lidhë neve me Zotit. Dhe kemi foli për kuptimit, adhurimit qëllimin e krimit, pse jenar në këtë botni, cilë është rolion në këtë bot, rralë për cilën dhët tjapim lëgari për gjithësi nesër parazot të madhënuar. Më duhet që këto tri bazamente vazhdimisht të akujtaj, vazhdimisht të i përsëriti, nga se si kur që e kemi cikë në fillim, kemi thënë se këto tri jenë baza të dëmës dashme që mbito për astaj ndërtojt adhurimi dhe e tërlidhja jo në përgjësi me kryvesin ton. Andë e që ka bazament jo stabil, të pa qëndrushëm, pa dushim, edhe e që e ndërtam pasta i mitët, ka mënsi tjetë e pa qëndrushme, madje të rënohat. Për këtë arsujë, në i duhet që ato bazët e filimit t'i kujtojmë vazhdimisht, nga se të ke fundit nuk janë shumë, e që pasta i kur ato t'i kuptojmë, praktikisht të ndërtojmë bito adhurimet që jime duke folur për to. Kemi folur për adhurimin e dashuriz në e Allahut Azogjel, se qëfar kuptimi ka këtë dashuriz, a është fjallë jo gojaja, apo a është një që ka këtë tjetër, frikën dhe respekt në e Zotit, shpresën të, durimin, falëndrimin, e kështu më radhë, e kështu më radhë, duke folur vazhdimisht për adhurimet që ne duhet ja të jashprejim vetëm Allahut të madhruar, dhe nërën tjetër t'i kuptojmë se këto janë të drejtet e ti të pak kontestushme obligimet e tona që i kemi në ndaj Allahut të madhruar. Edhe sëdë, shikues në ndërruar, do të vazhdojmë me rrugëtimin tonë në kërkim të këti adhurimin. Jo pëse kjo adhurim në ka humbur, jo, për jemi në kërkim të plëcimit e ti që ta plëcojmë këtë adhurim, ta mama shu si kurse duhet. Andaj, sërë mësojmë një adhurim të ri, së herë ne, njifemi, me një të drejt nga të drejtit e Allahot të madhruar, ne gëzohemi se kimi kaluar një pjesë të kësaj rrugë, e cëla pa dyshime ka fundin e vetë. E fundi saj është adhurimi i Allahut Azzawajel me kuptimin e drejt të adhurimit në islam që e kemi të sek në emision të kaluar. Së adhurimi është një tërsi, është një tërsi që në vetën e saj për mba njësi të shumë të të ndryshme, të lojlajshme të adhurimin dhe Allahut të madhënuar. Dhe së është të adhurimi një fjal, dikush që thatë, une kam zemër në pasër, dhe me këtë dëndë të në të regon neve se une tashka kom me zotën e kryva. Jo. As nuk është fjallë goje, e as nuk është veç një veprim, i po është tërsi. Tërsi, e që në vetën e saj, pas ta i përmbledh njësi të ndryshme të këtia dhurime. Dhe këto njësi, për nga loj dhe shmërija atyre, i kemi ndonë në sa grupe? I kemi ndonë në tri. Njësi, të adhurohim të që kanë të bëjnë me zemrën, njësi të adhurime që kanë të bëjnë me gjuhën dhe njësi të adhurime që kanë të bëjnë me gjymtyrët. Për momentin jemi duke folur ende për ato që i takojnë zemrës. Besoj që me këtë përmbledhje të shkurtër me hyjme të këtij misioni kemi rikuitur atë që kemi thënë më herët dhe tash me kemi të freskët dhe jemi të gatshëm për të vazhduar ostimin tonë në kërkim të addurimit. Addurimi sa që të t'lasim për te, shikua së ndërruar, është një addurimi qëli në vetin e ti është njësi. Në vetin e ti është njësi. Mirë po. Në aspektin të të të tërë, gjithë addurim që e kemi marë dhe gjithë addurim që do ta marë i më tutje, ka nëvojë për këtë. Shumë e rëndësishëm. Kase gjdo kush prej njeve, edhe për tjera të kemi nevoj shumë, rëndësia për të shumë e madhe, mirë po, kjo është një adhurem që një duhet ta ushtrojmë vazhdimisht dhe pandërprej. Kjo është e drejtë e zotit. Obligimi kemi kënda i ti duhet ta kryem. Cëli është kjo obligim? Kjo është obligimi i pëndimit. Obligimi i, pendimi të ubes. E kemi për obligim që të pendohemi para zotit. Qëfar kuptimi i ka këllë dërëm? Ne si njërëz, jemi kriesa që kemi një, në të shmërit të posaqme. Dalojmë nga kriesit e tjera. Dhe këtu dalojmë janë të lojlojshme, të natyrave të ndryshme. Në anën të të të një si njërëz, dhe pse jemi të favorizuar nga Zoti, edhe pse jemi krijesa më e ngritur dhe më e dashur tek Zoti, prapse prap mbetemi krijës. E kur them se mbetemi krijës, atëherë mundësia e gabimit është e pandashme prej nesh. Dhe ky gabim që ne e ushtrojmë çdo ditë e e krijem Gjdo dit është i dy lojeve. Mos të harrojmë, jemi gabimtar dhe gabimi yn është i dy lojeve. Njëherë gabojmë se kur i shfridzojmë begatit e Zotit, nuk e falenderojmë atë sa duhet. Do të thotë, mos mirë njohja për buzje begatis është mëkat. En këtë mëkat, Hi lloje të ndryshme të mos përfilles. Hi lloje të ndryshme të përbujës që tash me kë nuk oshtim ajo. Ne po veten se ta kuptojm se ku është gabimi jon. Ka si dikush ka mund si thotë po mirë në rregull është më upendu. Është shumë shumë e drejtë është më upendu normal. Mirë po pse më upendu? Ku është gabimi? Ç ç ka bona që të pendom? I themi fillimisht Gabimi i parë është të mendojshë se nuk i gabimtar. Kjo është gabimi i parë fatalë. Gjithë dë njëri se mëndanë se nuk i ka barqë zotit kurqa dhe nuk është gabimtar në raport me zotin. Kjo njëri e ka mahuar në të shmërin e ti dhe rrjedhime shga kjo ka bërë gabim në startë, në hapin e parë. Përndaj, thotë Muhamedi s.a.s. Kullu bëni adem e khattaë të gjithë bita adimit janë mëkatar. Të gjithë janë mëkatar, pa përja shtu asë kënë. Normalisht, këta mëkatarin shkollë-shkoll, ka dëllime më styret hatashme, mirë pa, të gjithë e ka një emrues të përbashkët, mëkatar. E kjo mëkatash, është i reflektuar, manifestohet nga anë e njërit, në dy mënyra, në dy fusha. E para, i konsumon begatit e Allahut, i shfryzën ato, mirë po, në qovë se e matim, sa përdorim ne për i Zotit, sa në marim për i Zotit, edhe sa në e këthejmë me të mirë këtë për të, pa dyshim se do të gjemë një debalansim të hatashëm të madhë në mes të dy, të dy anë vabëtëm. Dhe këto, gabojmë. Gabojmë. Dhe e dyta, gabimi i dyjtë, lojë i dyjtë i gabimi që delt për neve është që në i gabim, gabimi që në gjithë të dimë se është keqë. Do të të gabimën nga mëtë ndrëshmet, qofë në ngutia, qofë padrecia, ndaj dikujt, qof ngritja e zërit, ndaj atyri që nuk guzëm të ngrisim zërin, qof, qof, qof, e kështë më rrath. Andaj, pasi që e kuptuam, këtë kuptim të gabimit, apajtojmi të gjithë se jemi gabimtar? Në qof se apajtojmi, vazhdojmë rukën. Apajtojni të gjithë se ne në raport me Zotin, jemi gabimtar. Kemi të meta, kemi të me të të ndryshme. Ne kemi barqë zotit shumë. Për ndaj, jemi gabimtar. E qëka të bëjmtar? Regull, gabimtar jemi. E për nëva që jemi gabimtar. Po qëka të bëjmë? Thotë Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Kullu bëni ademe khatta të gjith bit e ademet janë gabimtar. Mirë po! Khairul khatta inë të uabun mirë për mëkatarët më të mirë jenë ata që pëndon ti mëkatarje pa pik dyshimi asë nuk do të kontestojmë këtë punë nga se gjithë e përdojmë se jemi mëkatarë, jemi gabim ta ne gabojmë gjithë dhe pse thashë, të mirëm i veshë ka dalime në mes të mëkatarëve ka dalime si ku se ka lërgësi lindje ga përëndimit Ndën ka njeri që dalan për njerit, dhe pse edhe ky bën mëkat, po edhe ky bën mëkat, mirë po, largësia, dalivin me syna është sa, largësia mes linës dhe përrendimit. Sa është largësia mes tokës dhe qilit? Mirë për me gjithat, mëkatarështë. E pasaj, varsisht njeri unë cilën shkallë të mëkatarit është, aqë më te për e ka obligimet të pëndohet? Mirë po, nuk gudzojmë asë njerëtimi se ndokush, s'ka një kërësh ka mënë si të pyjtë të thot edhe aje që shkon gjemija po edhe aje që shkon gjemi e aje që i falë 5 vakt edhe, edhe aje e hajgjia që shkon hajgj edhe hajgjia të gjithë ka nevoj për të pënduar të kallahu azo qenë të gjithë normalisht nuk janë të gjithë të barabart në mëkat andër dhe dhe mish pe kësaj jepët të kuptohet se edhe normalisht obligushmurja e pendimit nuk është e një shkallë për të gjithë. Mirë po, a e kam të gjithë obligion të pëndonë parazutit? Po, pa dyshër. Andaj, pasi që këtë e kuptuam dhe u dakurduam, u pajtuam se gjithë i në më katarë. Gjithë. Që ka të bëjmë? Cële ashtë rukdalja? Dikur shtot, une që farë më kate kam bo? Së falë në to. Plat njerëzë të cilët hezitojnë të vinë në gjami, Plët njërë të si hezitojn të hezitojnë të këthejnë zotit. Plët njërë të si të hezitojnë të praktisin të keqen, këtë dili me kanë. Ka shku jetë me këtë keqen, mu. Sa shumë e këmbo këtë keqen, të shikujnë për së bashku, a falë zotit ato që me mira herë e ka bu një të keqen. A falë zotit ato që ka bu shumë të këqen. Fal e falë Allahu atë njëri që skallon dzezmi tokë për abu. E falë e këtë zotit, të shikojmë. Kja është tema jonë sëtë. Për këtë për po flasëm, për këtë pëndim për po flasëm sëtë. Andaj, duke i ndëgjuar fjallët e Allahu të madruar, të shikojmë se, a përjaqështot në dë një mëkatar nga kjo falje, apo të gjith janë tëftuar që të pëndohen. Në qofë se si i këthemi fjallëve të Allahut, Jo fjarë jë të hoqës. Ja. Të Allahot, nga se të këni muslimanat nuk ka njeri sa dhe që tjetë ingritur, sa dhe që tjetë i ditur, apo i dëvatshëm. Madhje dhe pejgamberën qoftë, nuk e ka në dorë në ti falë në gjunahëve. Pa mu shmështë. Të këni nuk ka rëfime. Nuk pranohet me shku të këni hoqë, të tjerë rëfesh më katin, e pasë e hoqë atë thët, pagu i ka qëparë dhe të falët. e këne i ka rëfim para zotit. A ti e rëfesh. E a i pas të i të falë mëkatë. Për këtë arsuje, nuk kemi drejt për faljen të sidhin fjallë tonë. Dhe të thimi që bëni mëkatë sa të dëni, nga se zotë i falë të gjitha. Kusht ka thonë? Unë e po themë. Në qafë temë. Në islam s'ka në qafë. Në islamë, nuk ka në qafën të emë, asë në qafën asë kujtë, por gjithë do koshë është në qafën e vetës ti. Ke bo mirë, do të gjishë mirë. Ke bo keqë, ti do të gjishë përsi këtë të keqë. Prandaj, kër s'lasën për pendimin, dhe si ku që kemi thonë në në fillemi, kujtojtë, kemi thënë, se obligim e kemi vetëm atë, që zotën e ka obligu. Nuk ka njërmi këtë tokë, që e ka këtë drejtë që gudzan me në thonë se e kini obligim këtë ndaj zotit e kur të apyësim pasaj ku e gjithë e këtë të të une e privjetës të temë po kështu pasaj se së është kërkone për libra i thimi në falë me gjithë në respekt në tje mirë po në esjel për i këti libri për i këti libri kër anit në esjel një argument se është obligim apo është ndaluar të respektojmë mirë po nga vetja, nga hëmendja, nga tekit dhe qefit dhe dëshirat, nuk ka dhe asë kush që njerëzve tu a obligon një gjë ndaj Zotit, apo tu a ndërën atyre në emër të Zotit. Për këtë arsuje, si kur që, që kemi thëmë për zërëdhërim, të njëtën, po e përseritim edhe të këte ubeja, të, ube, të këpëndimi, themi se dhe të flasim me fjallët e Allahut, që janë në, kli, në këtë liber. E pas taj, pas atur e fjallëve, të gjykojmë dhe të shojmë se. A të gjith, kanë mundësi të pëndon, apo, ndokush nëse ka ka bu njërë, në rjenë keqë, po nuk i falën ati më katët. Këtë do të azbulojmë më vonë. Për këtë ashtu këtu, shikujës të ndërruar e bëjmë një ndarje, përshka këtë një pauze që do të, të bëjmë, e pas pak qastështë klemi përsëri për të vazhduar me fjalët e Allahut në lidhje me pendimin, andaj na ndihni ne vim Zoti ju shpëbleft. Allahu akbar. Shikojë së nderuar, u kthejmë përsëri për të vazhduar rrugtimin tonë në kërkim të adhurimit të pendimit. Jimi duke e kërkuar pendimin. Jimi duke u nhosur me të. Dhe në pjesën e parë të emisionit kuptuam se të gjithë jemi mëkatarë. Andaj ky emision është për të gjithë nuk kamën si dikur që duke ndëgjuar emisionin tonë përpendimin, të ndroj kanalin se, nuk ashtë për mu. Andaj dhe të shikaj dhe të përpytet dikundit të tërë. Të, të gjithë na kemën ojë përpendimin, dhe këtë të dëshmuam para para pushtimi që e bërëm. Së dhe qoftë ju prëmtuam se dhe të flasë me fjallët e Allahot, përshikuar se, a i falë zotit të gjitha gjynohet, Apo kanë në gjuna që S'ta falë Me ke qardhe, po Nuk e falë A kanë dhe një më katështë Këse njerë zakonisht Vinë dhe në thonë Hoj, e di që është mirë më falë Po unë Së kumlon të zezë pabu Vesh së alkohol unë e kumpi Pa hesap Ko mu pëndu Dikë është të Kajto në regullë, kam dëshirë, mire me më komë mësliman, kush munët, lumi, aj që munët. E pëse zbë është ti qaj i lumi? Pse? Po si të bëmë, kaj tjeta, këmë bo 60 vjetë, 70 vjetë këmë bo, për mu ka marë fundë, hadit e këshyrim a ka marë fundë, asë mështë mës të mbetit me timën, po asë me tonën, le të mbetit me fjallët e Allahutë të mëdruar. Kjo është rëndësishme. Këtë dëshiraj, që gjithë kush përënive për të ari, të kuptan se jenë më këtar, dhe të kuptan se a ka rëgdo alëja për jo. Atërë, thejmë i kështu. Allahu thot. Kur thëmë Allahu thot, atërë, mërë fund fjole a hoqës, fjole a ti e këti haqise, se zotë i po thotë. Nuk gudën asë kush të kontestan fjole në Allahot. Përkëdaj suaj themi Allahu Azza wa Jall thot Kul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allahu i madnuar thot kështu O ju robër i imi o ju që unë ju kam kriuar juve. A del në do kush jash këso i thyrja? A ka di kush që esë mi këtë tuk e që zotës e ka falë? Andaj thyrja është për gjithë, o ju rabrit e mi, kul ja i badi jellë ja, dhine, thua ju, te o Muhammed, thua ju gjithëve, o ju rabrit e mi, cilë rab? alledhine ësrafu ala enfusim. Jo, që medvërtit shumë gjunohë e këni bua. Ka është prejha ësrafu. Jo që këni bu israf, edhe po pëtën thët israf, e këni tepru mu, ta nësë këni lënë të zezë pa bu. Juve jo, për po i thiri, juve. Jo. La taqënatu në rahmetillah. Edhe jo, mos gabani me bu një gjunat tjetër, që është majma se krejtë gjunahë që këni bu më zgaboni ta humb një shpresin në mshirën e Allahut. Nga se, si ku e së ndëruar, nuk ka mëkat ma i madhë, se njëri, pas mëkatëve të shumë ta që i ka bërë, ta hum më shpresin e Allahun e madhë. Aj që hum më shpresin, duke dhe nëse së ma falë, zoti, kjo është gjënojë ma i madhë që i ke bërë, në krasim e gjënojët e tjera, që farë dhe që ufë dhe to, pa dhe pa që vëra njëri. Dikë është të hojë, këtë që përthu shumë e gudzimë shme, këtë që përthu shtip, une a thasht që së përthamë në, une. une nuk përtham, zoti madhë në Kur'an përthatë, o rabrit e mi, o ju që unë ju kam kryuar, ju që këni bo i sëraf, e ledhine e sërafu ala në fusim, ju që nuk këni lonë gjynahë pa bo, ju, ju vë për i thirim, La ta kënatu me rahmetillah. Më zgaboni asë se si ta hum një shpresën në mëshirën e Zotët. Pse a zëtë? Inë Allahe ja gëfirët dhënu bë gjemiha. Nga se Allahu i falë të gjitha më katët. Pikë. Përfundoj fjallë e Zotët. Edhe njëherë fjallë e Zotët panë dërhyrje nga anë imë. Allahu i madhruar thët. O ju robrit e mi, që e keni tepruar duke bërë mëkate, mos gaboni ta humni shpresën në mshirën e Allahut, nga se Allahu i falë të gjitha mëkatët. Kjo e fjole e zotët është. Tashme, amet dikush i përreshtuar, amet një gjuna pa u përfshi në mundësi në pendimit, asë një. Në kjo është përgëzim. Kjo është përgëzim që pas të i përzimi ne mund të silim këtë konkludim. Duk e thërë, nuk ka mëkat, nuk ka shkelje, nuk ka krem që e bën njeri në ftyrën e tokës, ku do qofta përnat krem? E që, mas ti ipet mundësia për të pëndu dhe për të kësi. Nuk ka! Allahu i madhruar në thotë se mshira e ti është shumë më e madhe se të gjitha më katët e njerëzve e lërë më më katët një njëri. Qëka në në kumë të një? në kjo? Në bastë të argumenteve që në kanë ardhë në librin e Zotit në Koran edhe në fjallë të Muhammedi sallallahu aleyhu sallam ne mund të sidhë një përfundim jonë nga vete jonë, nga këtu diburime se po qëse njerëzit i grumbullojnë të gjitha mëkatet e tyre jo një njeri por gjith njerëzimi bashkë bon dhe i gjujnë mëkatet e tyre me një vend i hudhin këto mëkatet me një vend në qëse gjith bashkë bon nuk do të paraciste kjo për mshirn e Allah që tjo falë asë një problem e dherëme për një njeri Ande, njëri, nuk ki jeti me bo mëkate sa so ka zoti falje me të falje. Nuk mundësh, nuk ki mundësia, as kapacitet, as kohë, e as hapsir, të bësh mëkate aqë shumë, sa so që ato mëkate të ngrite një shkall, e cilë shkall pasaj do të sfidon të falin e zotit. Nuk ka Jo që ti nuk mundësh, për nuk egzistën e e shkall, e cila të ta sfidën të, të mëshirën dhe falët i. Nuk ka gjuna, nuk egzistën. Më katë që e sfidën falën e Zotit. Për këtë arsujë e shikusë ndërruar, mës të bajmë galën se anë e falë, për të bajmë galën se Apo pëndohemi si duhet, apo jo. Ja. Kjallet jetë gale e jonë, kjallet jetë brenga jonë, që na e bartin vazhdimisht. E asësi, letë mbedit porosije këtë e misioni, ta mbaj men nga këtë e mision, se brenga e jote nuk bënd të jetë e kaluara, në të kuptim, mështë të breng që të pengon nga pendimin nga se. Normal, në brengosim për të kaluarën. Që kemi bërë, shpresom që zotit në e falë. Mirë po, për të pengon nga pendimi, asë një penges nuk e gzistan. Asë një herë, kur dëvije fjala për faljen, për pendimin, asë një herë, mështë përmën të kaluarën. Asë njëherë e më stuaj, e, që ka kumbone me ditjo. E, me ditjo, s'kem në vëna me ditë kërë gjë. Ne edhim një sen, edhim një, një realitet ne edhim, cilë ështaj, se ti nuk i munë si gjuna me bo, e qaj gjuna e hargjan falin e Zotit. Mu që këm vinë me ditë. Kjerat, që ka ke bërë ti, së so gjatë ke bërë, së so prishtja dhe që regullime dhe shkatrimet i ke bërë, kele të më ditë me, me zotit të në kjo, neve nuk në interesojë. randaj shikues të nderuar ajo që ne kam dëshirë që të mbetet mend nga kjo emision edhe pse nuk përmendëm detajet e vendimit as për vlerën e tij, as për kushtet e tij, as për kurgjë un po të dëshiroj këtë emision edhe pse një emision ja kushtojm ja vlen vallahi edhe 10 ti kushton ku na ti kushton ti kushton të, të, të, të folret për ti a kthysh shpresën aty ne që mendoj se s'i ufal Zoti për t'ja këthu i shprecë në atyre të cilë të mendojnë, se biografia atyre e zezë, kronika atyre e zezë, e mbushën me krimet të ndryshme, nuk ka mundi të zbarot as njëherë. Letë mbetit porosi, e kësaj ligjerate, letë mbetit me sa gjikti e misioni, e para, të gjithë jemi më katarë të gjithë në kemi nëjë përpendim dhe fale për zotit. Nuk e pas parasysh, dalimin e madh që është në mes të mëkatarve. E para dhe e dyta që kam dëshirë të mbani me nga kemi së si në shikosë në dërruar është se nuk ka mëkat që zotit nuk e fal. Nuk ka mundësi njeri u dëbën mëkate sa so ka mundësi zotit e fal dhe përfun një dilemë të vogël ta, lërgojmë, që mësë ndodhë dikusht has në te, pasaj tët e qka ti bëjmë kësaj. Ndisa ajete kur anore ka arse, është një mëkat që Zotin nuk e falë. Mirë po qëllimi është për mbotën tjetër. Qëllimi është për botën tjetër aja është mëkati i pabesimit dhe i idhujtaris, me i bo Allahu të shach në adhurim, mu falë për dikan edhe për zotin, me lutë dikan, si kur se lutë zotin, e kështë më radhë që të të të lasëm e për shirkun, gjërësisht. Mirë po, vetëm sa për së qërim, kanë ardi sa mëkate ku thuhet se ato zotin nuk i falë, Mirë po, qëllimi është që nuk i falë në qofë se njëri unë e zën vdekja pa u pëndu. Dhe delë para zotit e në bagajin e ti të vepërve të ti, është kjo mëkat nga i cilë nuk është pas rukë njëri. Atërë në këtë rast e imi se po, të tilët nuk ja falë zotit. Mëkatët që Allahu i ka përmën se nuk i falë. Mirë po, për dhe sa jetë gjallë, për dhe sa jetë këtë botë, për dhe sa trehë damarej, i jetës, dhe dhe në atë moment, pra në dhe të pëndimi. Kjo është shpresë e madhe për neve, i për kjo është shpresë, në të nëruar, nuk bënd të keqë përdoret, e të themi se e për mirë qenëka, po vazhdoj e dhe pak nga se, pas ka ko. Themi, kohën, nuk e cë këtë nëti. Kohën, sa do të mbetesh dhe kur do të shkësh, nuk është nëndorën tënde, ma di asë nuk paralaj më rohësh, se lëre më që të pyytësh. Pra ndaj, mos rëziko. Mos rëziko. Nga se të kushton shumë, shumë shtrajt. Përpendimin e duhe që të flasim edhe një një mision tjetër. Nga se kjo shpresë Mi për po shpres e kuptuar drejt Jo ta keqë përdorim shpresen Na mori një emision Edhe javlen Nuk pëndohem as pak për këtë ko Që i akushtoha ja vetëm kësa i pike Nga se në qovë se e kuptohem Shikos në të nëruar Se të gjithë jemi më katar e para Dhe e dy të e kuptohem Se për gjithë do më katë ka falje Ka mundësi për të këthy Atëra Nëse kja rritë të këni une Jam i lumtur se është arrit një pushim i madh. Një hap është bërë në rrugën e vendimit dhe përmirësimit. Na mbetet që kët hap derë në cak ta plasojmë në misionin ton të ardhshëm ku do të, të klasim për vlerat këti e këtij vendimi, dobitë e tij dhe për kushtet e tij, apo me një fjalë, për kuptimin e drejtë të këtij vendimi, të cilin kuptim duhet ta kemi parasur gjatë pëndimit nga se ajo shpreja sa e përmenur gjatë emisionit prejnë fëllimë dheri më tani është e lidur me kuptimin e drejtë e këti pëndime andaj Allahu e përnam pëndimin mirë për po jo gjithaloj pëndime Allahu fal ati që kërkon falje mirë për po ati që kërkon falje ashtu si kur që zote e kërkon për ti këtë falje atërë Në mision në arshëm dhe të mësojmë se cila fali, cila kërkohet për i Zotit, e fali Zotit. Cila është e fali? Dhe cilin pendim nuk e pranën Zotit e që unë shpeso që ne mos timi nga ta që Zotit nuk u apërën pendimit e tjene. Këto, në dalëm i shikosë nëndërruar me shpesë që timi nga ta që kemi kuptuar drejt realitetin tonë dhe tashma jemi të gatshëm për dë vazhduar drejt një realiteti tjetër. Dhe në misionarëshëm, zotë ju shpërbleft, ju faljt, u pranof pëndime dhe lutit e juaja, u aplëcov dëshirat që keni në këtë bot, u amoncov të i realzoni aspiratet e juaja, njët në kësaj bote, qovë zotë Zot, i vazhdimesh aj që ju përkraldhë ju ndihman. Dhe në takim në arshëm, Salamu alaikum, Barhamu alaikum, Barhamu al <të> Oh, oh, oh, oh